În lumea captivantă a cărților Bun venit, dragi ascultători, În lumea captivantă a cărților Data trecută, i-am lăsat pe domnul Milton și Rosemary În casa lui Simu Hamed Acesta neagă că știe ceva despre Kinza Însă Rosemary își dă seama că Kinza se afla chiar în acea încăpere ea era ascunsă sub o pătură în spatele femeii bătrâne. Descoperită, Kinza se agață de gâtul lui Rosemary de parcă n-ar mai fi vrut să se desfacă niciodată. Oare va fi de acord si Mohamed să-i odia lui Rosemary pe Kinza? Haideți să aflăm împreună! Rosemary se întoarce către tatăl Vitreg ca să-l înfrunte. El sări în sus cu gesturi amenințătoare și paliți de teamă. În același timp, domnul Milton se ridică pregătit pentru cazul în care ar fi fost nevoie. El era spătos și vânjos, așa că Si Mohamed își dădu seama la timp că era momentul să întoarcă foaia, dacă voia să facă o afacere bună. Expresia feței lui se schimbă văzând cu ochii și, un zâmbet silit, lipsit de naturalețe, îi apăru pe buze. Ha, ha, râsă el nervos în fața musafirilor. Acum ați găsit-o și vreți să fie fica dumneavoastră. Sunteți foarte binevenită și eu știu că la dumneavoastră fetița o va duce foarte bine. Acum, dar spuneți cât vreți să-mi dați pentru copil. Și va aparține. Rosemary, care era informată prin Hamid de toate amanuntele, numi o sumă cu mult mai mare decât i-a oferit cerșetorul. Simohamed, care era chinuit de gândul că vându-se hainele fetiței, nu mai dorea altceva decât să scape cât de curând de musafirii lui nepoftiți. Așa că acceptă imediat suma propusă. Chinzei îi fu acordată această cinste de care se bucura acum Simohamed, pășind spre Rosemary pentru a-și lua banii în primire. Îndată ce Kinza auzi auzit vocea temută, apropindu-se de ea, se înlănțui strâns de gâtul lui Rosemary și țipă. Iar ea, în timp ce preda banii, se aplecă peste fetiță și șopti la ureche: Kinza, totul este în ordine, nu-ți fie teamă! Ești fica mea de acum, el nu-ți mai poate face niciun rău." Încrezătoare în cuvintele ei, Kinza băgă două degete în gură și începu să le sugă, exprimând prin aceasta liniște și mulțumire. Ea nu putea să știe că pentru ea se făcuse o călătorie așa de lungă și se plătise o sumă destul de importantă pentru a o răscumpăra. Glasul care, până acum, nu o decepționase niciodată, i-a spus, nu te teme, ești fica mea. Aceste cuvinte avură menirea să alunge frica din sufletul chinzei și, chiar în fața celor ciochinuiră, ea a dormit liniștită în brațele protectoare ei. Acum rămase problema cea mai importantă, cum să plece cât mai repede, ca să nu se ivească alte greutăți. Rosemary își lua rămas bun în grabă de la femeia mai în vârstă și de la stăpânul casei, apoi voi să vorbească ceva cu femeia mai tânără. Însă locul de lângă focul de cărbuni era gol. Numai fetița mai rămase acolo, care privea speriată. mama ei se furișase neobservată afară. Sfidă mânia bărbatului și necuvința față de musafiri și coborâ în grabă cărăruia ce ducea spre cimitir și chemă cu glas încet numele fiului ei. Ia bănuia că el trebuie să fie prin apropiere. Astfel cum ar fi putut să găsească însoțitorii lui casa lor? La un moment dat, o făptură mică Îmbrăcată în alb, care atârna ca o stafie la lumina lunii, apărut din umbra măslinilor din cimitir. Ea tresări de spaimă când el a alergat și a sărutat mâna. Mama îl trase pe băiat înapoi la adăpostul întunecat al pomilor și se rezemă de un trunchi noduros. Acolo cercetă cu atenție și dor fața fiului ei, că știa că n-avea decât puțin timp. Fiule, fiule, șoptia, îți merge bine? Nu duci lipsă? Hamid răspunsă în șoaptă. Eu duc bine. Am de lucru în oraș și totul este în regulă. Însă Chinza și tata au găsit-o pe Chinza. Mama dădu din cap. Da, străina a plătit o sumă de bani ca să o poată lua acum la ea acasă, ca pe fica ei. Eu nu-mi fac griji pentru Chinza. Îi va merge bine și nu va fi bătută și nici nu va trebui să cerșească. Dar tu, micuțule, ah, vino înapoi la mine, îmi lipsești atât de mult. El dădu din cap prevăzător. Mamă, nu îndrăznesc. Tatăl meu vitreg mă va zdrobi în bătaie. Eu am de lucru acum, iar seara ne dă sora de mâncare. Și mai știi tu, mamă, că are o carte în care se povestește viața lui Sus și ce a făcut El pentru noi. Despre aceasta ți-a spus și ție, cum El ia copii în brațe. În cartea aceasta este arătată calea lui Dumnezeu, care duce în cer. Când ne povestește sora din ea, ni se înveselește inima. Eu trebuie să aflu mai mult despre aceste lucruri. El vorbea foarte serios. Însă mama îl trase lângă ea. Cu toate că mai crescuse, îi se părea totuși atât de mic și era foarte slab. Totuși, așa cum era, el a găsit un drum spre fericire, pe cont propriu. Lumina lunii străbătu printre frunze și ea a putut să vadă cum fața lui se lumina când vorbea. O, oh, dar ar fi putut merge și ea cu Hamid. Ea nu cunoștea cei i fericirea. Nu vrei să vii să-mi povestești și mie totul, fiul meu, stăruia? Și eu vreau să fiu fericită. Tatăl tău nu te va bate. Acum el trebuie să plătească un băiat care să-i pască caprele și adesea este nemulțumit că tu nu ești aici ca să lucrezi pentru el. Ar fi bucuros să te vadă din nou. Hamid își rezemă capul de umeri ei și se gândi cu seriozitate. S-a săturat să fie mereu fără casă și obosit de a străbate singur în viață. Devenise un adult înainte de vreme și de aceea dorea să fie iarăși un copil nestânjenit, să se odihnească la pieptul mamei sale și să meargă acasă. Dacă însă ar fi făcut acest lucru, atunci nu ar mai fi învățat să citească în cartea sorei și poate că ar fi uitat drumul către cer. În afară de aceasta, el încă se mai temea de lui vitreg. Încetul cu încetul, lucrurile îi deveniră mai clare, iar după o lungă ezitare spuse – Mamă, vreau să mă duc înapoi ca să învăț să citesc din cartea aceea care arată calea către cer. Când recolta este gata de strâns, voi veni acasă. Atunci îți voi povesti și ție totul. Numai că trebuie să-l rogi pe tata să nu mă bată. Pe cărare se auzeau pași. Conul de lumină al unei lanterne a fost îndreptat către ei. În mare grabă s-au sculat și au ieșit la lumina lunii. Mama se-a plecă peste copila ce dormea în brațe, o sărută în grabă și rosti o binecuvântare pentru sora. Apoi întinse drăgăstos mâna spre fiul ei. Fără să mai rostească alte cuvinte, fugi la deal, fără teama de pedeapsa ce -o aștepta la întoarcerea ei acasă. Chinza era acum în siguranță pentru totdeauna, iar ea l-a mai văzut și pe fiul ei. Lui îi era bine și a promis că se va întoarce acasă. În afară de acest fapt, nimic nu mai conta. Micul grup se grăbea la vale. Domnul Milton o luase în brațe pe chinza, iar Rosemary ținea lanterna. Hamid, care cunoștea fiecare bucățică de pământ, mergea înainte. Ei ajunseră aproape de mașină când, dintr-o dată, auziră în spatele lor pași repezi și strigăte mânioase. Era Simon Hamed, care alerga pe urmele lor. Dispariția nevestei i-a trezit bănuiala. Iar când ea apărut cu expresia feței veselă și liniștită, el s-a convins de aceasta. Tatăl meu!" strigă Hamid, dând vala spre mașină, la care însă găsi ușa închisă. Hamid se agăță de clanța ușii și de frică dădea din picioare și țopăia. Cu toate că sora nu mai era nici ea atât de tânără, totuși fugi împreună cu domnul Milton pe urma lui Hamid. Ajunși lângă autoturism, domnul Milton o aruncă pe chinza în brațele lui Rosemary ca pe un pachet de rufe, vârâcheia în broasca mașinii și se năpusti înăuntru. Deschise în grabă ușa din spate, pe care sora, cu chinza în brațe și Hamid, năvăliră dintr-o dată. Apoi, motorul porni cu zgomot triunfător pe un drum pietros extrem de denivelat mașina demară cu 50 km pe oră, lăsându-l în urmă împreună cu umbra lui pe Mohamed, care fierbea de mânie privind după autovehicolul care se îndepărta de-a lungul pieții goale. Fiul său cel vitreg, de la care aștepta respect deosebit, se întinse acum pe bancheta tapizată din automobil și izbucni într-un râs zgomotos. După câteva minute se liniștiră cu toții, iar tensiunea prin care au trecut s-a transformat într-o pace interioară. Chinza, care era epuizată din pricina ororilor din zilele trecute, dormea acum adânc și fericită. Hamid își întoarse privirea spre fereastră, uitându-se acum din satul lui Natal la vârfurile munților ce se înălțau maestuos până în înaltul cerului. La poalele lor era satul său, unde numele lui Isus nici măcar odată nu fusese rostit. Hamid însă nu simțea nici singurătate, nici dor de casă. El știa că se va întoarce într-o zi singur înapoi, pe jos, într-o seară de vară, când câmpul va fi gata de recoltat. El nu se mai temea așa de grozav. Căci, în drum spre casă, în mod sigur îi va lumina calea, o lumină mai strălucitoare decât razele soarelui, o lumină care alungă întunericul păcatului și frica. Căci însuși sus a spus, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Până aici, dragi ascultători, povestirea de astăzi. Ce emoții mari am trăit împreună. Micuța Chinza a fost găsită și recuperată de către sora Rosemary. Ea se afla acum în siguranță față de un tată vitreg, violent și care avea de gând să o vândă unui cerșetor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept și data viitoare, pentru că povestirea noastră nu se termina aici. Pe curând! în lumea captivantă a cărților.